«Тут ріжок, не вистачає одного рядка, не більше». «Побачиш, хм. тут нічого цікавого, крім каменя не побачиш», – сказав Аркадій, уважно роздивляючись довкола. «Дерева як дерева, одне в одне, без будь-яких прикмет. Ну а ти що скажеш?» «Я теж думаю, що скарб під каменем. У рядку, якого не вистачає, мала бути точна вказівка на місце, де його заховано». «Скарби завжди закопують у такому місці, котре можна було б одразу знайти. А тут, хоча як дивлюся, не бачу крім цього каменя нічого примітного. Земля рівна, а ні горбочка, ні рову, ні ями. Стерчить тільки цей камінь. Отже, під ним і закопано скарб». Аркадій якусь мить помовчав, зважуючи найдені слова, і потім рішуче сказав. «Так, у цьому останньому рядку мало бути вказано місце, де сховано скарб. Певно там писалося, побачиш камінь, а під тим каменем закопано скарб. Аркадій і Найда дружно взялися до роботи». Настрій в обох був чудовий, і робота кипіла в їхніх руках. Підкопавши камінь з одного боку, товариші побачили, що він розширюється донизу, і зрозуміли, що доведеться немало попрацювати, поки вдасться вивернути його із землі. «Ні, стривай, так нічого не вийде», – нарешті промовив Найда, розгинаючи спину і витираючи з чола під. «Треба спершу знайти в землі хоча б один край цього каменя, звідти й копати». «Бери списа!» Товариші взяли списа і заходилися пробувати землю навколо каменя. Але списи входили в ґрунт на аршин, на півтора, і одразу ж натикалися на щось тверде. Друзі зрозуміли, що підняти цей камінь було б над людську силу, отже і скарбу під ним не могло бути. Вони знову переміряли кроки. Камінь лежав від вершини горба за 73 кроки. І коли автор записки, який так точно описував усі прикмети місцевості, вказував на камінь, то виходило, що цей камінь являв собою тільки вихідну точку, від котрої ще треба було шукати місце, де сховано скарб. Але як же його знайти те місце, коли кінець записки був відірваний і назавжди втрачений? Товариші ще раз оглянули всю місцевість поблизу каменя, але нічого примітного, ані горбочка, ані ямки так і не виявили. Ліс теж стояв рівний, густий, жодне дерево не привертало до себе уваги якою-небудь особливістю. А за вузькою смугою лісу вже тягся степ. Годі похмуро мовив Аркадій, стромляючи заступ у землю. Нічого з цього не вийде. Кінець. Страшне прокляття зірвалося з густ Найде, і він з диким зойком у розпачі впав на землю. Першим отямився Аркадій. «Стривай, ще є надія», – глухо сказав він, торкаючись найденого плеча. «Ми відраховували кроки на схід, а може треба було навпаки, на захід?» Шукай вже ти, я більше не хочу», – не підводячись похмуро, відповів Найде. «Гаразд, сонце ще не зайшло, жди мене тут». Аркадій швидко зник за деревами. За кілька хвилин він виліз на вершину горба і важко дихаючи зупинився біля каменя, від якого треба було рахувати кроки. Сонце вже хилилося на захід. Установивши вихідну точку і стромивши туди списа, Аркадій почав спускатися з горба в західному напрямку, голосно відраховуючи кроки. З цього боку спуск був дуже крутий, деякон сходив обережно, притримуючись руками за кущі, але, відлічивши кроків тридцять, раптом спіткнувся, покотившись схилом горба, важко упав біля його підніжжя. довго чекав Аркадія, але той не повертався. Козак почав непокоїтись і вже вирішив був іти на розшуки товариша, як з ненацька до нього долинув радісний крик Аркадія. «Є! Є! Та що є? Де ти подівся? Іди сюди!» – гукнув Найда. «Іду! Іду!» – вигукнув деякон. «Є прикмета!» – почулося голосне шарудіння, затріщало гілля. Найда кинувся назустріч Аркадієві. «Що є?» Яка прикмета? Де ти пропадав так довго? засипав він питаннями товариша. Важлива прикмета, ледве переводячи дух, заговорив Аркадій. Коло горба тече струмок, а витікає він з печери, яка йде під цим горбом. Печера? вражено вигукнув Найда. А за скільки кроків від каменя? Точно не скажу, щось біля сімдесяти трьох.